Розділ 17. В ув'язненні Для тих із вас, хто не подорожує зоряними шляхами, наша історія може видатися заплутаною. Слова лилися, мов річка. Впевненість Дейна зростала із кожним словом його промови, у якій він намагався пояснити глядачам по той бік екрану, що означає бути оголошеним поза законом. Нас оголосили чумним кораблем, і тепер ми поза законом, зізнався він відверто. Але ми просимо, вислухайте нашу справжню історію. Доволі швидко із з красномовством, якого він раніше у собі навіть і не підозрював, Ден розповів про Саргол і про шкідників, яких вони вивезли з цієї планети. У потрібний момент він сунув руку в рукавиці у клітку і витяг з вивесту істоту, яка марно намагалася вжалити його своїми отруйними кігтями. Він тримав її над темним столом, так, аби невидимі глядачі могли спостерігати значні зміни її забарвлення, пояснюючи таким чином, як саме шкідники потрапили на борт непоміченими. Далі день продовжив історію нещасливої подорожі королеви епізодом із посадкою на рятувальну станцію. «Вимагайте у Інтерсолара правду!» – спонукав він аудиторію. «Ми не пірати!» Вони мають наше зареєстроване зобов'язання розрахуватися. Далі Дейно повів про дивне полювання, влаштоване квіксом-хубатом, яке допомогло їм нарешті виявити та ізолювати шкідників. Потім розповів про їхнє приземлення у центр великого опіку. Після цього про місію із пошуків лікаря, відповідальність за виконання якої він взяв особисто на себе. Він розповів про викрадення Гована і про сумлінну роботу медика над непритомним екіпажем королеви. На цьому моменті він повернувся до лікаря. Це лікар Гован. Він погодився виступити від нашого імені та засвідчити правду. Королева Сонця не була інфікована жодною невідомою чумою. Натомість вона просто постраждала від нашестя отруйних шкідників-паразитів, які наразі усі виявлені, знищені або ж ізольовані. Тобто проблема із ними повністю вирішена. Тут він перервався на декілька секунд, аби перевірити, чи здатен лікар говорити. Медик виглядав хворобливо і якось ошелешено. Імовірно, процедура примусового пробудження, який вони його піддали, суттєво вплинула на його емоційний стан та здатність тримати себе в руках. Але у якихось потаємних і глибоко прихованих джерелах лікар віднайшов необхідні йому сили. І його свідчення пролунали саме так, як команда королеви і сподівалася. І хоча промова лікаря здебільшого складалася зі слів, які для неспеціаліста були незрозумілими, Дейн був переконаний, що їх використання лише додало авторитетності його власному опису того, що вони виявили на борту і того, що сам Гован зробив, аби протидіяти отруті. Коли лікар закінчив, Дейн додав кілька останніх слів. «Так». Ми порушили закон, щиро визнав він, але ми лише боролися за власне виживання. І все, чого ми просимо зараз, це привілею неупередженого розслідування нашої справи та законного, наявного у будь-кого із вас права захищатися перед земним судом. Та спокійно закінчити йому не дали. Із динаміка над їхніми головами пролунав голос, який наклався на останню його фразу. «Здавайтеся, це патруль! Здавайтеся, або будуть наслідки!» І слабкий, схожий на тихе зітхання звук, який сигналізував про те, що їх бачить увесь зовнішній світ, перервався. «Технік за пультом!» Озирнувся із глузливою посмішкою на обличчі. «Вони дісталися до мереж зв'язку і відрізали вас. Тепер вам кришка!» День дивився на клітку, де, згорбившись, сиділа тепер уже майже невидима істота. «Що ж, він зробив усе можливе. Вони всі зробили усе можливе. Він не відчував...» Нічого, окрім величезної втоми, непоборної втоми не стільки тіла, скільки нервів і духу. Ріп перервав тишу питанням до техніка. Можеш оповістити їх? Ви збираєтеся здаватися? Технік просяяв. Так, тут є інтерком, я можу. Ріп встав. Розстебнув пояс Наталії і поклав його на стіл, роззброюючись. А літа Дейн без зайвих слів наслідували його приклад. Свою карту вони вже зіграли. Продовжувати боротьбу тепер не було жодного сенсу. Виконуючи обов'язки капітана королеви, дав останній наказ. «Скажи їм, що ми спускаємося без зброї. Ми здаємося!» Він зупинився перед лікарем. «Ви, Говане, лишайтеся тут. Якщо у нас будуть неприємності, ви не маєте розділити їх із нами». Медик кивнув, і троє полишили студію. Дейн раптом пригадав ту витівку, яку він утнув із платформою, прокоментувавши Схоже, ми тут у пасці, алі знизав плечима. Ну і що ж, тоді можемо просто чекати тут і дозволити їм схопити нас. Він позіхнув, і його темні очі затьмарилися. Але мені це абсолютно до лампочки якщо вони просто дозволять нам поспати день чи два після цього. «Гадаєш, – звернувся він до Ріпа, – із цього щось вийде?» Ріп не став ані погоджуватися, ані заперечувати. «Ми використали наш єдиний шанс. Тепер усе залежить від них!» І він вказав на стіну, – і на бурхливий світ, який лежав за нею. Алі криво посміхнувся. «А я помітив, що ми залишили те, як його там, у клітці, поряд із гоном. «Він хотів досліджувати його і надалі», – відповів Дейн. «Я гадаю, він заслужив на це». «Ну, а тепер наша черга отримати те, на що заслуговуємо ми троє», – перервав його Ріп, почувши зойк платформи, яка наближалася. «Може, заховаємося?» – рухомі брови Алі підкреслили це запитання. «Адже ці хлопці можуть розпочати розмову пострілами із бластерів». Та Ріп стояв нерухомо. Він повернувся обличчям у бік шахти-платформи і завмер. Щось у його поставі змусило двох інших несвідомо наслідувати його, і вони, кожен зі свого боку, стали поруч. Обличчям до невизначеного майбутнього єдині у своїй рішучості. Щоб не сталося далі, екіпаж Королеви Сонця зустріне це разом. У певному сенсі Алі мав рацію. Четверо чоловіків, що з'явилися, тримали на свої бластери та електрошокові гвинтівки і цілилися просто у вільних торговців. Коли порожні руки Дейна піднялися до гори, він оцінив противника. Двоє у сріблясто-чорному були із патруля, двоє – були вдягнені у темно-зелену уніформу земної поліції. Але всі вони справляли враження бійців, із якими краще не жартувати. Зрозуміло, що всі вони були налаштовані на запеклу битву і не збиралися лишати піратам, як вони гадали, жодних шансів. Попри повну відсутність опору, руки членів екіпажу заламали за спиною і стисли кільцями кайданків на зап'ястках. Коли ж швидкий обшук показав, що вони троє були беззбройні, двоє конвоїрів загнали їх на платформу, а інша пара залишилася, ймовірно, для оцінки шкоди, завданої обладнанню телецентру. Поліціянти майже не розмовляли якщо не рахувати кількох коротких слів, якими вони перекинулися, та геркітливого наказу рухатися, що був звернений до полонених. Дуже скоро вони пройшли по вестибюлю, побачивши розбитий кроулер та двері, що з'яяли пропаленою у них величезною дірою. Аліс поглядав це видовище зі звичайною для нього відстороненістю. «Гарна робота!» – схвально прокоментував він Дейнів витвір. «Ти змусив їх пововтузитися!» «Не зупинятися!» – важка рука підштовхнула його ударом поміж лопаток. Помічник інженера озирнувся із недобрим блиском в очах. «Легше із руками! Ми ще не хробаки на копальнях! Спочатку має бути суд!» «Ви поза законом!» – відверто зневажливо промовив патрульний. По шкірі удейна пробігли мурахи. Уперше, цей аспект їхнього скрутного становища був повною мірою ним усвідомлений. Розбійників, що оголошені поза законом, за певних обставин дозволялося вбивати на місці без суду та слідства. І якщо цей ярлик приклеївся до екіпажу Королеви Сонця, то у них практично не було жодних шансів. Коли ж Алі не став більше нічого відповідати, День зрозумів, що цей факт також усвідомив і Каміл. Тепер усе залежатиме від того, наскільки серйозне враження справив їхній ефір на телеглядачів. Якщо громадська думка схилиться на їхній бік, то вони отримають шанс захищати себе законним шляхом. Ну, а якщо ні, то копальні на місяці – це найліпший вирок, на який вони сміють сподіватися. Їх виштовхнули на яскраве сонячне світло. Там стояла королева, чий бік… Пошарпаний мікрометеоритами відбивав світло її рідного сонця. Корабель на безпечній відстані було оточено невеликим механізованим армійським корпусом. Влада вжила заходів, аби із нутрощів зорольота більше не змогли вирватися злочинці. Дейн гадав, що їх зараз повантажать у мобіль чи гелікоптер і кудись відправлять, але натомість їх провели вниз. Крізь шаренги портативних вогнеметів, систем радіоелектронної боротьби та іншого обладнання, яке той, хто чергував біля екрана спостереження середині корабля, мав би бачити, як на долоні. Патрульний офіцер, чий нагрудний жетон із вибитим на ньому мечем сліпив, відбиваючи сонце, стояв із мікрофоном. Коли він побачив, що троє ув'язнених доставлені, він підніс мікрофон до губ, і його голос залунав звідусіль. Залунав настільки чітко і гучно, що гарантовано мав досягти вікса всередині закритого вантажного зорильота. Ви маєте рівно п'ять хвилин, аби відкрити люк. Ваших людей схопили. П'ять хвилин для того, аби відкрити люк. «І здатися!» Алізо сміявся. «І як цікаво вони збираються змусити Вікса це зробити!» Запитав він у повітря і мимохідь у охоронців, які оточили їх трьох формуючи квадрат. «Їм знадобиться щось значно більше, аніж вогнемет, аби відкрити нашу стареньку дівчинку, якщо їй не сподобається його пропозиція». Дейн із цим погоджувався. Він сподівався, що Вікс вирішить не здаватися, принаймні до тих пір, поки вони не зрозуміють, яким буде їхнє найближче майбутнє. Жодне знаряддя чи зброя із тих, що він бачив навколо, не були достатньо потужними, аби пробити броню королеви. А запасів на борту цілком достатньо, аби Вікс та його підопічні могли протриматися принаймні кілька тижнів. Оскільки Штау показав ознаки виходу із коми, то, можливо, навіть екіпаж корабля встигне встати на свій захист. Тепер усе залежало від рішення Вікса. І люк не відкрився. Можна було вимагати скільки завгодно, але штурмувати космічний корабель із наявним арсеналом було неможливо. Впевненість Дейна зростала. Вікс прийняв виклик. Він не впустить поліцію чи патруль всередину королеви. І ніхто б не міг сказати, скільки б іще тривав цей цуцванг, якби на полі не з'явився новий гравець. Крізь ряди солдат до офіцера поліції з мікрофоном проривався лікар Гован у супроводі патрульних. І було у його зовнішності щось таке, що натякало «зараз буде бійка». Розмову лікаря із офіцером мікрофон доніс по усіх усюдах. Факт, який було усвідомлено не одразу. «Там же хворі!» – гримів голос Гована. «Я вимагаю права повернутися до моїх обов'язків, але якщо вони здадуться, їм буде надана уся необхідна медична допомога», – відповів офіцер. «Проте це не справило враження на провінційного лікаря. Випадковий вибір Дейна виявився значно кращим, аніж він міг сподіватися». «Пробано публіко!» – Гован вигукнув бойовий клич своєї служби. «Бро боно латиною – «заради суспільного блага». Ця крилата фраза часто вживається медиками та юристами. В контексті цієї сцени лікар підкреслює, що діє із власної волі і без примусу, керуючись виключно професійними зобов'язаннями. «Чумний корабель!» – почав було офіцер, та Гован тільки нетерпляче відмахнувся. Нісенітниця. його голос пролунав по всьому полю. Я стверджую, на борту немає жодної чуми. Я готовий засвідчити це перед вищою медичною радою. А якщо ви відмовляєте цим людям у медичній допомозі, якої вони потребують, то я змушений буду про все доповісти своєму правлінню. Ден полегшено зітхнув. Це означало, що лікар цілковито на їхньому боці, не бувши членом екіпажу. Маючи усі підстави сердитися на них, своїм теперішнім ставленням Гован значно полегшував їхнє становище. Офіцер патруля, що не був і що готовий здати свої позиції, відповів. Ну, то вперед, якщо зможете потрапити на борт. І тут Гован вихопив мікрофон вот отетерілого офіцера і гукнув. Вікса! Голос його пролунав дуже владно. «Я піднімаюся на борт. Сам!» Погляди всіх були спрямовані на корабель, і деякий час здавалося, що Вікс не повірив лікарю. А тоді з одного із евакуаційних люків, що використовувався лише в екстрених випадках, випала і розгорнулася ланка за ланкою пластикова драбина. Краймока. Дейн помітив якийсь різкий рух ліворуч. У кайданах він кинувся на поліціянта, який звів електрошокову гвинтівку і націлився у відкритий люк. Він збив плечем поліціянта, і вони обидва покотилися по бетону, здобуваючи синці та садна. Ріб щось крикнув, і чиїсь руки грубо підхопили зовсім безпомічного помічника суперкарго. Його підняли на ноги, і він відчув солонуватий присмак крові на розбитих губах. Сплюнувши червоним, він сердито подивився на розлючених чоловіків навколо. «А чому ж ви не б'єте його ногами?» – із презирством поцікавився Алі. «Хм, в нього ж руки скуті, а то була б весела забавка!» «Що тут відбувається?» – прокричав офіцер прориваючись крізь кільце поліцейських. Постраждалий поліцієнт підняв гвинтівку, вибиту Дейном. «А один із ваших хлопчиків, – поспішив відповісти Алі, – вирішив, бачте, повправлятися у стрільбі по живих мішенях у відкритих люках. Це у вас такі традиційні методи, сер. Офіцер відповів йому сердитим поглядом, але стрільцю грубо наказав відступити у тил. День, в якого нарешті прояснилося у голові, подивився на королеву. Гован підіймався драбиною. Він був уже на відстані витягнутої руки від напіввідкритого люка. Сам факт того, що лікарю вдалося домогтися свого, трохи підбадьорював але їхній трійці не дозволили довго насолоджуватися цією маленькою перемогою. Їх вивели із поля, повантажили в мобіль і повезли до міста за декілька кілометрів звідси. Їх затримав космічний патруль, а не земна поліція. День не був впевнений, добре це чи погано, але як вільний торговець, він мимоволі поважав організацію, яку уже бачив в дії на Лімбо. Через деякий час вони були звільнені від кайданків і опинилися у невеличкому приміщенні з голими стінами, але й з лавкою, на яку усі троє вдячно всілися. Дейм помітив попереджувальний сигнал віддалі. За ними постійно спостерігають і, ймовірно, безперервно прослуховують їх десь у лабіринтах кабінетів організації. «Вони ніяк не можуть збагнути?» – помічник інженера сперся тлачима на стіну. «Хто ми? Відчайдушні злодюги чи герої? Їм знадобиться трохи часу, аби це вирішити». Хе. якщо ми герої?» – запитав Дейн із насмішкою. То чому ж нас тоді тримають тут? Я б не відмовився зараз від деяких земних зручностей, починаючи із повноцінного обіду. Ні відбитків пальців, ні психотестування, бурмотів ріп. Саме так. Вони іще не піддали нас перевірковим процедурам. Еге ж, але без сумніву, про нас не забувають. До речі. «Витре обличчя, хлопче!» – звернувся Алі до Дейна. «З тебе ще й досі крапає!» Помічник суперкарго провів долоною по підборіддю, і вона відразу ж стала червоною та липкою. На щастя, зуби у нього вціліли. «Ех, нам би говано сюди! Він би їм негайно пояснив, що тобі конче потрібна медична допомога!» зазначив Каміл. Дейн злегка торкнувся розбитих губ. Термінової допомоги він, звісно ж, не потребував, але здогадався, що Алі насправді звертається до тих, хто за ними спостерігає. «До речі, про Гована. Цікаво, а що сталося із тим шкідником, якого ми йому залишили? У нього ж не було із собою клітки, коли він виходив із телецентру. Хіба ні?» запитав Ріб. О, якщо клітка розкриється у цій будівлі, де він вирішив дати уяві їхніх вартових розгулятися на повну, то вони матимуть справжні проблеми. Він практично непомітний і жахливо отруйний. А ще може і плодити самостійно вміє. Ми ж майже нічого про них не знаємо. Алі тихенько засміявся хе <хи> хе вже буде весело. Уявіть собі тільки, сотня цих милих створінько пошиться по всій телестудії. І єдиний, єдиний на всю планету Земля Квікс належить капітану Віджеліко. Та він будь-які умови зможе виставити за допомогу у боротьбі з цією чумою. А тим часом усі в телецентрі та навколо Будуть просто мирно спати. Чи помчать негайно патрульні на пошуки створіння у клітці до студії? Так чи ні, але ця думка вельми потішила ув'язнених. Приблизно за годину їх нагодували. Три вислизнули крізь щілину у стіні на рівні підлоги. Ніс Ріпа поморщився. Га, хлопці!» Я, здається, все зрозумів. Вони думають, що ми вражені чумою, отже тримаються осторонь і бояться навіть наближатися. Алій зняв термокришки і стаць і, раптом, підвівшись, вклонився до глухої стіни. Красно дякую, промовив він. Обслуговування на найвищому рівні. Офіцерська пайка, ми високо цінуємо вашу турботу про нас і будемо згадувати це із щирою вдячністю Їжа і справді була чудовою День їв обережно через розбиті губи, але коли наситився, майбутнє уже малювалося йому у менш похмурих тонах Відсутність звичайних процедур, яких застосовували до злочинців, смачна їжа – усе це виглядало доволі багатообіцяючим. Вочевидь, патруль іще не вирішив, як саме із ними поводитися. «Вони нас нагодували, а тепер, гадаю, дозволять нам із комфортом відіспатися». «Я б зараз не проти поспати декілька днів та ночей поспіль», – промовив Алі. Але цього разу натяк його не спрацював. Їм довелося і далі доволі тривалий час просто сидіти на лаві. День в годинник повідомляв, що зовні була ніч, проте світло у кімнаті без вікон не вимикалося. Як там справи у Гована на королеві? Чи вдалося йому вилікувати екіпаж? А може на корабель все ж таки прорвалися поліція із патрулем? Він страшенно втомився. Усе тіло нестерпно боліло. Йому ніби насипали гарячого піску під повіки. Нарешті він опустив голову і задрімав. Ріб... Уже відверто спав з першою голову та плечі на стіну, тоді як Каліп просто сидів рівно і з відкритими очима. При цьому день був переконаний, що Каміл набагато пильніший за своїх товаришів і насправді зараз уважно стежить за чимось, що ось-ось має статися. День спав і бачив сон. Ніби він знову на рифі, який здіймається із неглибокого моря на Сарголі. Але при цьому він не має зброї, а вода навколо нього кишить горпами. Раптом, просто із розщелени під ногами, на нього беззахисного вискочило те страховисько. Він мусив тікати, але тіло не слухалось. Прокінця. Рука Алі лежала у нього на плечі і м'яко трусила. «Газорп!» День поступово повертався до реальності і почервонів. Він соромився зізнатися у своєму кошмарі, особливо Камілу, чия неприродна врівноваженість завжди його бентежила. «Немає тут ніяких горпів. Нічого, окрім...» Його останні слова... Заглушив скрегіт металу, із яким прочинилися важкі двері Але у дверях вони не побачили охоронців у сріблясто-чорній формі патруля, готових вести їх до зали суду У проході, посміхаючись, стояв Ван Райк зі звичним своїм виглядом сонної доброзичливості Так, так, так